600 alumnes de quart d'ESO de nou instituts de la comarca de l'Alt Empordà han participat aquest divendres en diferents actes per rememorar els exilis de la comarca. Els actes són organitzats pel grup de professors d'història Exili, Deportació i Holocaust, que està en funcionament des de fa tres anys amb la col·laboració del Museu de l'Exili de la Junquera i del Servei Educatiu de l'Alt Empordà. Jordi Font és el director del Museu de l'Exili. I avui el que es commemora és l'exili i els exilis en general. Sobretot és que s'ha volgut és un conjunt d'instituts d'aquí a l'Ambordà, hi ha ja al voltant de 600 estudiants, i sobretot perquè amb la voluntat sobretot, que es prengui consciència de què significa l'exili i quina és la problemàtica actual a l'entorn dels de refugiats, no que és una qüestió eh, molt molt punyent i molt present a les nostres, a les nostres vides. No? D'altra banda, aquest dissabte a les 12 del migdia s'inaugura al Museu de l'Exili de la Junquera l'exposició L'èxode d'un poble, la retirada a la vall de Camprodon i Prats de Molló. La mostra organitzada conjuntament per l'Ajuntament de Camprodon i el Centre d'Estudis, la retirada de Camprodon, es basa en el fons fotogràfic d'André Alís de Prats de Molló i es complementa amb alguns elements de la col·lecció de Lluís Bassaganya. Justament demà inaugurem una exposició sobre... Un fons fotogràfic d'un farmacèutic de Pressemulló, el fons ELIS, en el qual eh, es, el, aquest fons, bàsicament, es pot veure present en aquest pas, no? el pas dels de, de persones entre, més o menys, finals de gener, i 27 de gener, fins al 13 de febrer del 39, i són fotografies molt interessants sobre un altre pas significatiu de l'exili republicà. En una zona molt més muntanyosa que aquí a la Jonquera, o a Portbou, també molt, molt significatiu. La mostra es pot visitar al Museu de l'Exili fins al 30 d'abril.